схвильовано, ласкаво заговорив Меницький. «Устаньте! Я знаю, чого вам треба. Буде незабаром радість. З Туреччиною складу мир вічний, а вас у травні місяці всі полки й козаків пошлю в Польщу і велю всі землі вогнем палити і мечем робати». Минуло півгодини. Стало повне подвір'я люду. З сусідніх сіл та хуторців верхи санками прибували селяни. Урочиста тиша панувала і на подвір'ї, і в хаті. Там впівголос радився Миницький з попом. І раптом почулися постріли. заметався, мов, ранений вовк по хаті Миницький. Швидко, мов, блискавка вилетіли на подвір'я солдати. Мить Примкнули багнети до рушниць. «Ще мить!» І кинулися на надіслених від Климовича козаків. «Ще мить!» І почали тікати козаки. З хати швиденько вийшов, благословляючи нарід Піп Гаврило, і рушив до церкви. Задзвонили дзвони, як на Великдень. село. Біля церкви тиск люду. Не чути жартів – Може ж надходить визволення? Може ж краще життя почалося? З хати, оточений солдатами, твердими кроками вийшов Миницький. Від бурхливих подій, від безсонної ночі крутилася йому голова, і хвилинами ставало млосно. Ось наче от-от розкриється під ногами безодня. Та проте йшов уперед, до церкви. Задзвонили дзвони ще бадюріше. На паперть у світлих ризах із хрестом на блюді вийшов піп Гаврило. А за ним найпобожніші парафіяни повиносили корогви церковні, охрести. Наблизився Меницький до паперті. Рішуча хвилина, сотні очей, сотні поглядів зійшов по сходах Узяв з блюда Христа, приложився. Захрестилися дрібно, часто, юрба. Перехрестився піп Гаврило. Підійшов ближче до царевича. Приложився до Христа і поцілував царевичеві руку. Мов, у напівсні. З Христом у руках увійшов Миницький до церкви. Сяяли лямпади перед іконами, великі воскові свічки – лили багате світло в невеличкій темній церкві. Розчинилися царські врата, і тією ж нешвидкою ходою війшов Меницький через врата до вівтаря. Узяв з престолу Євангеліє, і з Христом та Євангелієм у руках став на вратах. На екзальтована незвичайними подіями юрба впала на колішки. Почувся плач, почав піп, Служити молебня. Мов, укопаний стояв Меницький на вратах. Ось воно. Ось коли теє давнє видіння справджується. Один по одному підходили селяни до Меницького. Цілували Христа і його руку. Стояв Меницький нерухомо. Мов, не війна, а хтось інший, чужий, стоїть ось тут у церкві, приймає поцілонки. Не вражали його і заклики попові. «Молимося про благовірного государя нашого царя Олексія Петровича і про государиню-імператрицю Анну Іванівну, і про государиню-цесаревну Лизавету Петрівну, і про государиню-принцесу Анну». Десь далеко-далеко линули думки Меницького. «Це тут не він стоїть. Це не він» а Олексій Петрович. Минали хвилини. До вівтаря прокрався полозок. Тільки що бігав він повідомляти сотникові Климовичу про події в церкві. І вірив він, і не вірив в успіх справи. Тож, про всяк випадок, перед сотником удавав, що і він проти самозванця. Тепер вернув він від сотника і стояв у вівтарі, слухаючи, як від хвилювання Тремтить голос попів. Як хвилинами спиняється він, Наче вперше править молебня. Закінчився молебень. Почав читати піп Акафіста Святому Миколі. Та не встиг дочитати. Мов буря влетів до церкви сотник Климович. Не встигли й опам'ятатися солдати, що стояли з рушницями біля вівтаря, як оточили їх козаки. Ударом кулака збив хтось із ніг попа. Знявся страшний галас у церкві. Сунув наряд тікати, а Миницький наче застиг на місці. Мов лютий звір кинувся Климович до нього. Хвилина, дві. Опинився Миницький вже на паперті, оточений козаками. Не розумів нічого, що діється. Тільки боліла дуже голова від удару палицею. Штовхаючи, глузуючи, потягли козаки по пайминицького на квартиру до Климовича. Охоплений жахом, розбігався наряд, не чинячи опору.